Hej! Kajsa. Hej. Välkommen tillbaka. Tack! Kablam uh, känner man dig också som. Uh, och uh, Du har suttit här en gång förut mm. i podden. När var det? Det är ganska länge sedan. Ett år sedan? Ja, det måste varit två... var det 2014. Eller 2015? Mm. Det kanske är, är det två som till och med. Då är det dags... Eller är det på tiden att du får komma tillbaka? Det var när jag var här och pluggade dig. Tror jag, eller? Ja, men det känns så. Vi jag har varit tillbaka i Berlin emellan och nu är jag tillbaka i Stockholm igen. Precis, vi pratade mm. ganska mycket i Berlin då och Janus-kollektivet mm. och sådär. Du är liksom kändis både i, i, i, i Sverige och i Tyskland, mm. uh, Grim DJ. Jag såg dig uh, tillsammans med Bob Mobile Girl på Underbron förra mm. helgen. Vi var lite spontant uh, back to back där. Ah, så bra, hade mm. ni kul? Jättekul. Ja. Det såg ut som att ni hade kul. Ja. Uh, vi ska peppa lite inför helgen. Mm. Så när? sonar säger man. Ja, alla jag säger sånar. Naja. Det känns som att alla säger sånar. Det är en apostrof tror, på oet, Precis, man borde betona på första. Men, ja. aja, vi, vi, kör, vi kör Svenne. Ja. Svenne-spanskan. Uh, kul helg. Uh, ja. Såna har flyttat till Nobelberget. känns ganska bra tycker jag. Eller var, ah, får du jag, någon film för det? Jo, men jag gillar de lokalerna. Mm. De är schyssta, absolut. Lite mer rough än mm. uh, Waterfront- hotellet. Ja. Det var också nice förra året. Men jag tror att det kan bli klubbet kul. Ja, jag undrar om det kommer vara, i, har du varit på Venus? Nej, jag har faktiskt aldrig varit det. Det är en, en queer-klubb mm. som är där. Mm. Det är liksom burar, typ i hela. Det är någon gammal lager, alltså förvaringslokal. Mm. Så det är så här burar överallt. Så man kan ju och dansa i en bur. Go, go, go, go style. Nice. Kom, du, du ska spela Ska du, jag bara, ska du spela in bur eller på senare? Jag hoppas det. <laughs> ja. Vi kan prata lite mer om det här sen. Vi har tid på oss att ja. och peppa inför scenario. Vi ska ju starten med en premiär Ja. med dig. Ja. Så att, man, så att folk där ute förstår vem du är och hur du låter ja. din musik. Vad behöver man veta? Man, Nej, jag tycker inte man behöver veta någonting innan. Utan vi börjar köra. Vi börjar köra. Ja. Ja, eller så. Lite. Ja. Jo. Eh, hårt, kanske. Ja, ja. Framför allt. Eh. Hård inledning på den här ganska mjuka podden. <laughs> det tycker jag. Nej, det, ha? det har blivit så för mig. Det blir hårdare och hårdare av någon anledning. Hur kommer det sig? Jag vet faktiskt. Eller jag tror att det har att göra med men dels har jag lyssnat på ganska mycket hardstyle och sådär. Såir mm. um, <laughs> du såklart med musik? Nej, nej, jag skäms verkligen inte nej. Uh, för det. Uh, men um, nej, jag skäms inte för någon musik jag lyssnar på, absolut inte. Ja. Men um, nej, men jag, det har väl varit ganska mycket ilska, tror jag, som har typ, in, som har varit en uh, energikälla mm. till. Låtarna. Bara så här. Jag har du över... varit förbannad. Ja. <laughs> jag har varit förbannad på massa olika saker liksom. Men en massa politiskt framför allt. Mm. Ja. Vad, vad jag ska jag säga? Jo det har vi ju eh, supermedia premiär. Mm. Cello, Eller Cello. Ja, hur, hur det är Det lite, kanske är lite. Ett arbets... Jag är lite osäker på om det kommer heta så. Vi kan säga. <laughs> Untitled. Ah, ja, <laughs> um, Men uh, ah, den heter bara så för att det är stråk. Alltså och stråkar i den. Ja, ah, jag förstår. Mm. För det var ett ganska snällt namn på en ganska ah, hård, <laughs> hård låt. Jag kommer tänka nu på, på Hardstyle. Johan Norling som var här äh, för några veckor sedan. Mm. Diddy City. Mm, äh, mm. Vi, vi snackade lite om under, under Jag vet inte om, vi, om det hördes ute i programmet. Jag tror att vi pratade om det under musiken att han... Han, också, han funderar på att skriva en fitnessbok som ska baseras på just hardstyle. Alltså att han tycker att så killar som dansar hardstyle mm. är, är, de, är de snyggaste killarna. och ja. får snygga kroppar då. Ja, sant. Alltså, jag har faktiskt tänkt på det här också. Alltså, ehm, på att det skulle vara en jättebra workoutform ah. att dansa till hardstyle och gabber typ. Att ja, bara ta schacko och, och dansa i 10 timmar. Istället. Nej men så inte ta schack <laughs> ut, Utan exakt. Det på typ så här gå till typ friskis och svettis ja, och göra det en timme bara. Och bara köra, köra skit hårt. Ja jag tror att det räcker också faktiskt. Vet du att de har IDM gym på friskis på att om det? Nej, jo. som heter passet. Som ja. heter IDM eller IDM danspass. Har du, har du någon aning känner du någon Jag ska här? testa detta har jag tänkt. <laughs> eh, de, de, det är typ så här David, Greta och Ricci ja. och sånt liksom. Men Jag tänker att det är, är det inte, är det en special varenda gång på fiskesfratist. Nej, det kanske inte är jag. Nej, har hade lågredd kall. De har det här liksom, det är ett pass de har varje vecka ah, jag fattar. På fredagar också som man ska säga. <laughs> Kom igång. <en> <laughs> Kom i helgen <laughs> Nice, ah, ja, men vi, vi, vi, vi får köra en sån special också. Ja. Nej, träning, träningsspecial. Ja. Uh, vi, hur, hur kommer den här låten liksom komma ut uh, snart? Var, var du liksom på G? Ja, den kommer komma ut snart. Um, jag är väl nästan färdig. Det ska komma ett släpp då med Janus. Mm. Um, som kommer vara typ som en Det kommer släppas i så här en format som en lång mix. Mm. Och, sen, och sen kommer det också släppas på typ iTunes och allt sånt där. Så det känns fett. Kul att vi fick ut preview. Det ja. känns jättekul. Förhoppningsvis i maj tror jag det kommer komma. Ja, nice. Mm. Uh, vi, vi tar ner det lite, lite snällare mm. nu. Ja. Men uh, mm. en gemensam favorit tror jag. Uh, FK Twix. Yeah. So you pray to get it back. Only God can give you that. Make my body come alive. I've got a right to hurt inside. So will you? Din powerballadskänsla på den här tycker jag. Mm. Jättefin. Good to Love med FK Twigs. Mm. Vad har du för relation till henne? Mm, jag lyssnade extremt mycket på första EPN och sen albumet som kom mm. efter det. Och sen ah, ja, jätte, jättemycket, alltså verkligen på repeat. Um, har du sett henne live någon gång? Ja, ah, jag sett henne på... Way out west förra året. Alltså och det var så himla bra där. Det var det och jag blev förvånad för att så här, eller jag visste att hon skulle vara bra men jag blev förvånad i och med att det var så himla himla stor mm. skit mycket folk. Det kändes ändå som att hon bara lyckades så här fånga upp typ alla ja, som var verkligen. där. Och men hon är helt så här Ja för det är just det, mm. det känns som att hon, pratar precis... Maria, eller om, om henne eh, Med en annan person Och eh, hur hon är så himla så här Hypnotiserande mm. alltså att man, man kan liksom inte slita ögonen Från mm. henne när hon gör videos Eller kör live eh, På tal om såna Jag såg henne där också förra året mm. eh, i, I juni I, i Barcelona det var också så sjukt jäkla bra. Alltså mm. vansinnigt hög volym. Yeah. Jag trodde att jag skulle bli döv då. Alltså, yeah. jag var helt säker på det nu det är nu det händer så här, nu, nu jag ny tinnitus <laughs> eller liksom oh, bara tappa hösten oh, totalt. Fyr. För det var verkligen så här vansinnigt mycket bas och ja, helt bananbas på ett ja, mycket sub. Så här. Men det var så mäktigt. det är inte den här hårda klubbmusiken med mycket bas utan det är, det är så långsamt Men det är så och drömskt och. med hennes röst och den här djupa djupa djupa basen. Ja, alltså, så otroligt mäktigt. Vad, vad ska vi lyssna på nu? Eh, Total Freedom sa vi va ah. mm, Det här är då en edit som Total Freedom har gjort mm. en av världens bästa DJs mm -hmm. Varför det? <laughs> och, nej, men han, det känns som att han eh, har typ han var verkligen med och startade hela den här vågen av DJs som liksom spelar väldigt mycket olika hänger. Så han sätt att mixa och hans sätt att använda CDJs mm. som, som jag och tror många andra är jag är väldigt inspirerad av. Vad är det för teknik? Nej, men just det med alltså de senaste CDD-sen, typ 2000. Mm. Då, de kan man ju liksom göra, det är väl inte de allra senaste nu kanske, men uh, de kan man ju göra väldigt mycket med. Man kan ju göra typ massa olika typer av loopar. Man kan använda de här hot cuesen. Vad är hot cue? Det är liksom att man kan hoppa mellan olika punkter i låten. som mm. man kan spela in på plats eller innan. Mm. Eh, och ja, men, kör mycket reverb och eko och sådana effekter. Och, Det blir lite upppackade effekter också. Ja, men också så bara hitta nya sätt att mixa. Mm. Liksom. Och just att man kan pitcha också. Det här blir väldigt nördigt nu känner jag. men, Nej, men cool. Att man kan pitcha ner i botten mm. på dem. Uh, så du kan ställa in pitchen på wide och då kan du köra ner den hela vägen till noll. Ja, och Vad gör kan det kan man hitta såhär sjukt roliga ljud i, ja, det blir bara jätte, jätte slow liksom mm. och utstretchat. Um, ja men bara hit, man kan hitta så himla många olika sätt att mixa. Och det han och Venus X var typ, de känns som att de var med och liksom startade hela den vågen lite. Fin. Ja fint. eller hur. Linkin park slingan är ju ja. riktigt klassiker så den är så bra. Himmela fin. Indie end pianot. Men alltså jag vet inte om jag har drömt det här eller om jag bara är totalt förvirrad, men jag har en stark känsla av att. Tora och Amelie som var här förra veckan från Namaste mm. spelade någon låt som också använder sig av den här. Men jag, det ja, jag kan... mycket väl va, så. Vad är det för konstig revival? Mm. Jag, vet inte. <laughs> jag har också hittat alltså, en annan skitbra Linkin Park uh, remix av den här låten Numb. Jag mm. kommer inte ihåg vad han som heter jag har gjort den. Men, uh, uh, det är någon slags revival på G. <laughs> ja. ja, men det ligger uh, uh. Ligg i luften. Uh, uh. Nu mötte Återkomsten. Mm, jag tror, och så var det ju Kelela som sjöng då. Ja. Man inte... Jag måste också äh, säga att äh, Kajsa sitter här i en Slayer-tröja. Ah. Lite sliertröja. <laughs> helt otroligt. <laughs> Hur mycket hård äh, rock lyssnar du på? Inte så mycket. Alltså, det är ju roligt också när man tänker att det här ska vara så här: att Slayer ska vara så hårt. Mm. Men det är så snällt. Tycker väl, ja, ja. jag tycker ändå alltså det. är jättemelodiskt och, så här, ja. och Det finns ju betydligt hårdare grejer liksom. såklart. Mm. Men det finns få hårdare namn. Alltså, Slayer är det jävligt bra namn. Alltså det är ja. så bra. Jag tänker på det mm. ibland hur mm, det är sjukt det är bra. Vilket geni. Alltså hur mycket ja. de också måste ha levt på det namnet. Ja. <laughs> Inte bara sin musik utan att ja, vi heter faktiskt Slayer. Det, det är helt omotståndligt typ. Ja, precis. Det bra, står bra också. God hates us all på baksidan. Ja. Det var någonting i en tror jag. Men. Det är svårt att mm. liksom, inte bli skärmar av den äh, liksom, superonda ah. stylen. stilen. Verkligen. Men, ah, äh, men du har nog jätte. Det, det, det känns ju som att det är jättemycket hårdare, mm. som verkligen är är snäll och att alla mm. hårdrocker är de snällaste personerna. Ja men det är också, <går> eller hur? De är alltid så snälla nallar typ med långt ja, hår. Ja, nallar är <går> så bra. <går> <lär. går> Som bara lyftsar inte. Jag <går> hoppas att inte någon av dem lyssnar nu. <går> <går> de är, mjuk, så här det är det man kan. Det är det bästa man kan säga. Ja, jag vet inte. Ah, ja, Vi smyger igång en riktig favoritperson här i bakgrunden. Det känns som att vi spelar en Doris låt i, i veckan. Mm. <laughs> det känns också helt rätt. Uh, en annan gullis som ska spela i helgen uh, mm. på festivalen. Mm. Uh, det här är Time Stretch Totem. Vad känner du för det här, för det här Kajta? Jag, alltså jag är en sån som vill att det ska hända mycket. Mm. <laughs> och, som man kanske märker på min musik. Också. Eh, och, eller du vet, jag vill att det ska kännas jättemycket när jag lyssnar på någonting. Ja. Och så känner jag inte jag när jag lyssnar på det här. Men eh, jag gillar ändå ljudbilden. Ja, Visst är det nice, mm. eller det känns som att det är det han är så himla bra på, Alexander mm. Berg. Mm. Att bygga upp några. här mystisk värld, värld ja. Ja. Precis. jag har tänkt på flera gånger att han borde göra musik till så film och mm. barnprogram typ mm. som skulle kunna vara <laughs> ganska läskigt barnprogram, ja. barnprogram. just den här låten ja. men, mm. men vi har ju spelat lite från hans äh, kommande ha album alltså, ja, det är nog ute nu kanske där det är väldigt och vi pratade också om det när han var här Att han, han gillar så här när det är liksom lite skevt Och man inte vet om det är så här ont eller gott Eller mm. lite så halvläskiga Men ändå härliga världar på något sätt mm. um, ja Men det här var i alla fall Time Stretch Totem Jag tänkte på namnet där mm. times, för Jag försökte lyssna efter Vad det var som var times Time <skratt> ja. Hittade Hittar du något element? Nej, men jag antog att det var lite de här bakgrundsljuden. Den som mattorna som så ligger. Jag... Uh, uh. men jag vet inte. Det kan vara så... jag älskar ju time stretch också. Tycker jag tycker det är ett av mina bästa <skratt> verktyg. Vad va är, va är, va är det? som händer med musiken när man gör det? Alltså man drar ju bara ut den, liksom. man, mm. man gör den eh, längre eller kortare och. Eh, så kan man, jag jobbar ju i Ableton och då kan man ställa in hur man vill att det ska, om man vill att det ska time-stretchas efter liksom ett visst bit eller som att eller snarare typ om du har ett bit som du vill time-stretcha så kan du ställa in att det är ett bit mm. men du kan också göra det med andra ljud och då blir det så här knäppt och fel liksom mm. vilket jag gillar och det är den där skeva effekten man vill uppnå uh, och sen kan man hitta, om, man, vet, om du drar ut någonting mycket. det är samma sak som att Pitcha ner någonting jättemycket mm. ju. Alltså på CDJ typ. Då kan du hitta så nya ljud i det. Mm. Um, så här som du kan klippa ut liksom och göra någonting av. Och det här låter så kul. Ja, det är göra. ju det. Ja, det, är därför, det, är, det är därför man håller på med det. <laughs> det är <Fattar>. så kul. En <laughs> uh, annan som tycker att det är kul att göra musik uh, som är en uh, kollega till dig och uh, kompis. Mm. Uh, det blir nästan lite Göteborgsspecial här nu när du Nej, är här men. och vi spelar Dorisburg och han bor ju i Stockholm nu. Mm. Uh, och uh, hon som mm. vi ska lyssna på uh, härnäst. Mm. Vad va blir det? Premiär, igen. Det blir uh, Toxe, eller Taxi Tove Ageli alltså. Mm. Uh, som är en underbar person och jättebra producent. Eh, hon har gjort eller det här är en helt ny eller ganska ny osläppt låt som mm. inte har kommit ut än eh, som inte har något namn än heller lyxigt mm. att vi får uh. två grymma premiärer yes. en eh, också en eh, sån här eh, bokning mm. det skulle bli kul och eh, se hur han är i helgen Vad, vad är det här för värda om Doris börjar <laughs> mystiska, läskiga sagovärdar? Vad, vad ser du framför dig när du lyssnar på toxisk oh, musik? Åh, gud, spårfråga. svår fråga. Um, uh, nej, jag vill bara typ stoppa den danska om det här. Bra, så här rasslande mm. kedjor-ljud ah, eh, som bra. går genom hela låten. Ah. Allt är så bra med den här. Också lite så halv halvskjabbt och läskigt på ett mm. sätt. Men ändå så nice. Verkligen. Ja, ni är grumma. När kan man höra er spela i helgen? Eh, ja, vi ska börja spela imorgon. Det samma... blir alltså fredag uh, om man lyssnar på det. Den 27. Uh -huh. eh, den 27. <laughs> eh, vi ska Vi spelar i samma rum. Jag spelar jättetidigt klockan 20 och hon spelar klockan 22. Mm, man får pallra sig lite tid helt enkelt. Yeah. Det känns som att det finns många anledningar att vara på plats tidigt på Nobelberget. Mm. Jag kommer vara där. Yeah. <laughs> Vi spelade ju Dorisburg här precis. Mm. Och just det släppet kom ut på Aniara Recordings. Och jag kan liksom inte hålla mig riktigt för att spela en annan låt ja. <laughs> därifrån också. Uh, det här är Henrik Bergfists uh, Sanctuary. Ja, vi kör lite varannan låt här. Du kör stöket och jag gör det liksom lite såsiga malande. Men jag tycker att det här är så nice. Det uh, sanctuary. Um, vad var det jag skulle säga? Vi, vi satt här lite och pratade under låten om uh, andra roliga uh, kommande spelningar som du har. Du är ganska mm. uppbokad nu. Ah, ja, jag det blir det nu. Uh -huh. det cool. är kul. Uh -huh. De, det känns som att folk rycker i dig inte bara här hemma utan... Mm. i Europa. Ja, jag har en, äntligen en bokningsagent. Ja. <laughs> så nu börjar det liksom rulla på lite. Men du, men du och Tox spelar även på lördag. På en, vad, vad ska ni köra då? På? på lördag så kör vi i Amsterdam mm. på en grej som heter Sonic Acts. Um, det är någon slags festival uh, som är i helgen. Ja. Med helt sjuk lineup. Som märkligen är. Vilka är, de, vilka är, de, vilka är guldkonen i lineupen guldkonen Alex ska ju spela som har varit här. Just det. Ja, um, och sen har vi Kino Mobi, Angel Ho, Lottic och Meshto som är med i. Mm. Mm, Janus också. Uh, Nikisi. Som vi också har spelat vi. här i podden. Precis. Några ett par gånger. Och ja, men det är skit många bra. Det här äh, känns som det finns lite så här släktskap mellan alla de här akterna och dig och toxet tycker jag. Eller det är, ja, det är någonting i det, sounden. Och, eller kanske, det kanske är den där spelstilen som vi snackade om innan som ja, det är väl ihop det lite. Det finns ju absolut något slags släktskap där. Äh, vi har väl alla, liksom, alltså de flesta av de här personerna har jag någon slags typ av kontakt med. Mm. Antingen spelat. På samma kväll. Eller så har man liksom skickat musik till varandra ja. Pratat på internet. Så absolut. Unga skola. <laughs> <laughs> och så um, just det, och YB också, då. Glömde jag nämna nu. Jag lyssna på. Bra du här. Vem, ja. <laughs> Vem är det? Det är en kille som heter Tobias som är jätteduktig producent och DJ. Och så har varit med liksom. Eh, och spelat med oss på Janus flera gånger varit med från starten typ svensk eh, tysk nej. han är dansk faktiskt. Mm. Eh, och han eh, har gjort det här är en edit då, som han har gjort mm. av en Jängtag um, och eh, en Mekatok låt. Vill lyssna? I'm on my pussy hey, Big diamonds on me, motherfuckers looking like people Don't let the fish out for you, bitch There's a people Play with my head, I bet you're all a billion Nigga move slow, then it cut a pillow I got a hundred thousand hoes, tryna get a million I got a hundred thousand cooks and I don't keep the ceiling I'm almost at the finish and these niggas still beginning I got my money, then Martin, so I pour out my ribbon I take out back from Jimmy Fallon, man, 10 sippin' Four foes tryna rob, oh no count I'm Vi har så här birdman duv-ljud ja, i natten. <laughs> Älskar Young thug. Ja, Jättebra. Lite för kort var den bara. Lite för kort. <laughs> Eller hur? Ja, ja men det är så himla fint med den här melodin som Mechatok har gjort. Då, som mm. är, ligger i bakgrunden tycker jag. Väldigt satt. Ja. Du, vad sa du? Nej, han gör jätte, jättebra musik också. Jag måste bara liksom <laughs> plugga <Ja>. in <laughs> Mechatok. <laughs> Du, du har en annan uh, maffig spelning också på G. Mm, precis. Vi ska köra med um, Janus på Bergheim. Mm. Vi har haft två kvällar där. Så det här blir den tredje. När då? Eh, Den fjärde mars. Så det, det känns... Ja, det känns jätteroligt. Cool. Då har det också Kina Moby, Alicia Crampton, Total Freedom... Ja, och så jag och låterkommers. Kul. Så ja, det kommer bli äh, grymt. Hur, vad är det speciella med att spela på Berghain? Alltså det som jag tycker känns väldigt mäktigt med att, att vi får vara där mm. är ju att vi, vi, spel, vi, är inte liksom, vi spelar inte tekno. Äh, och det har ju verkligen varit en techno institution mm. från start så det känns som att vi har varit med lite och brytit någon slags trend. Liksom. Eh, lite och, ny mark. Och, Ja, men lite så. Och det, det, känns, det känns väldigt coolt faktiskt. Och första kvällen vi hade där så var vi så, här, Shit, det kommer inte komma någon. Vi kom, eller så här, mm. Jo, vi hade väl en liten liksom, publik i Berlin men så här, vi trodde inte vi skulle kunna fylla mm. ned- nedvåningen på Berghang. Vi bara, det här kommer inte gå. Och så kom det jättemycket folk och det var så himla lyckat verkligen. Så jag det, det tog ni emot. Det var inte en massa ledsna techno-kids. <laughs> Nej, jag tror faktiskt att alla gatt. som var där var liksom med vad det var för typ av kväll. Uh, och det var så jävla mäktigt bara att få höra typ Lil Jon eller Beyoncé på, <laughs> <laughs> <Ja>. på bergen. <laughs> det var faktiskt fantastiskt. i kyrkan. Ja. <laughs> ja, <butter. Precis. laughs> Men det var kul. Mm. Uh, hoppas att det blir bra uh, både där och i Holland. Och mm. i helgen. Ja. Vi, mm. Vad ser du fram emot själv och lyssna på? Har du några övrigt i line -upen? Ja, Ja, alltså, så, såklart det också då, men eh, sen så ska jag se Holly Herndon har jag tänkt. Mm. Hon är väldigt, väldigt bra musik också. Bra tips. Mm. Vi ska avsluta med en annan gammal goding, eller gammal, jag jätteung. En <laughs> gammal <ja. laughs> Young Lin har precis släppt nytt warlord. Mm. Den heter Afghanistan- Uh, Kajsa, så himla grymt att du har varit tillbaka Ja, tack för Kom att tillbaka snart igen yes. Jag vill att du och, du och Tove borde komma tillbaka och, uh, Vi kan, vi kan och komma varje vecka och. Kör varje vecka, <laughs> det blir perfekt <laughs> ja. Ha det gött Ha det bra 'cause i keep that kush up on me keep that kush up on me 'cause i keep that kush up on me kush from afghanistan keep that kush up on me keep that kush up on me 'cause i keep that kush up on me kush 'cause i keep that kush from afghanistan and i smoke that OG. i'm fucked that roll pose it up in the cold.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 Cellular. We rollin' jerry curls yeah i'm elegant for the hell of it. roll that shit water it like a fish and sell that shit 12 a bag 12 a bitch Acne jeans i'm on my shit sewer cup double up james bond hit and run hit him up fuck my guts i'm in it for the fucking lunch captain crunch blowing bubble gum people jaw on a hunt mind off a maniac money on my mind had to leave that place couldn't take it at the time now i'm on my fucking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 Keep la que japa om i Keep la que japa om i Cosa keep la que Que